Auto. Ještě úplně na začátku, než určitě, chci říct něco k technické kvalitě týhle věci. Ten náš podcast Autorádio se dá poslouchat z víc zdrojů, že se může stát, že se to někdo někdy seká, nebo je to pomalejší to načítání, to znamená, buď se to dá stáhnout z těch stránek, anebo přes Mixcloud, nebo YouTube, na obou je to plynulý a na YouTube k tomu máte obrázek, který udělá zrzavá holka, kde sedíme v autě. Ano, jo. Protože to auto rádio. A my tady dneska máme takovou specialitku. Já to zkusím, já nevím, jak to bude znít. Jo. Teď jsem listoval knížkou. My tady držíme v oba takovou knížku. Těžkou, kolik může vážit? 50 gramů. Já si myslím, že to je 0,786 gramů. To má kilo, skoro? No, já si myslím, že to bude něco kolem toho, něco takového. To no. Jo, to má taky, možná i víc. No, tak, to, tak máme e, tři kilovou knížku v roce oba, která se jmenuje Jiné horší. Napsal ji Temple Grandin, čárka PHD. A kníhá je inspirujícími příběhy o tom, čeho mohou dosáhnout a jak mohou být úspěšní v zaměstnání dospělí s autismem, Aspergerovým syndromem a ADHD. Přičemž předmluvu napsal Tony Atwood, což je jeden z nejznámějších psychologů, který se zabývá Aspergerovým syndromem. Tak, a to je jedna věc, která na té knižce určitě zajímavá, totiž, je ta knižka je, že ta knižka v lednu vychází. Někteří z našich posluchačů uh, jsou natolik šťastní, že ji v tuhle chvíli předobědnanou a dostanou ji okamžitě hned začátkem ledna, uh, protože už, už si ji zaplatili díky nějakých chybě tiskárny. Ale co je na té knize zcela zajímavé, je to, o čem si budeme povídat. První, co je na ní zajímavé, je, že se s ní podílela. Podílela a mám z toho strašnou radost. To je první knížka, na které jsem se podílela v životě a vždycky jsem to chtěla dělat. Jo, myslím si, že to je, um, jako dělat knížky je hrozně krásný. No ale víš co, prostě já jsem celý život jenom četla knížky a, a furt a bavilo mě to hrozně. A vždycky jsem si říkala, jo, mám prakticky i vystudovaný obor na, že jo, prostě práci s literaturou a kniho kritiku. <laughs> Zrovna jsme to dávali vedle originálu a musím říct, že ta knižka je po všech stránkách krásná. No a knižku teda spolupracovala si na ní ty, spolupracovala na ní Marek Štrác opět, který zařídil perfektní překlad. Myslím si, že to je, Super. je mm. takový specifikum, který je typicky český a o kterým se hrozně rád vždycky bavím s vydavatelem um, v Americe, že u nás tu knížku taky překládá e, autista a vlastně na ní pracují autisti, e, tak to je takový jako typický český. Myslím si, že u těch jazykových překladů jiných to není a tahle knížka samozřejmě je přeložena do mnoha a mnoha jazyků. A má to tu výhodu, proč ten náře, že ten jazyk je přesnej. Jo, že, ten, mm -hmm. že ten jazyk... E, že to není jako, když překládáš z jedné kultury do druhé kultury, nebo že tam nevzniká to, že ten překladatel vlastně nerozumí mm -hmm. a, tomu, co ten člověk prožíval, nebo proč jo. tahle část jeho života byla důležitá. Mm -hmm. Ale že to naprosto přesně. A vím, že Marek, když um, tu knihu dokončil a odezdal ten překlad, tak, uh, tak říkal, že se jako v hodně situacích poznával. Takže mě to i udělalo jako radost. Jo, to je super. Hmm. Protože vím, že Marek je náročnej v tom smyslu, že je velice erudovaný a má velmi dobrý kritický myšlení. Takže to beru jako obrovský komplement pro tu knížku. A Ale jo, tak radost. mě nenapadá ani nikdo lepší, kdo by to mohl jako <laughs> překládat. Ale je pravda, že jsem se hrozně dlouho bál, že mě odmítne a kdyby to, kdyby to nepřekládal, tak mě osobně by to bylo moc líto. protože přesně jak říkáš, no, hmm. nevím, kdo lepší, hmm. kdo lepší by hmm. to jako mohl přeložit. Ne? Takže jo, takže ta knížka je, jmenuje se jiné horší, je od Temple Grandin, ale to, co je zajímavé, je, že vlastně není um, knihou, kterou by napsala Temple Grandin, je to knihu, kterou sebrala Temple Grandin a je to. A já si teď to číslo pořád pletu, ale myslím si, že 14 příběhů uh, vlastně autistů, který jsou kdekoliv na spektru, ale jsou to příběhy, který, um, jako napsali dospělí lidi, kteří mají všichni práci. Um, o tom, jak prožívali svoje životy vlastně od mala, co na nich bylo specifické, o čem vybočovali, když si to začali uvědomovat, když si to začali uvědomovat a zároveň byli schopni jakoby ošetřit svoje pohodlí. Um, co, co pro ně třeba bylo úspěchem, protože to slovo úspěch hrozně nedá to používáme sponit s tou knížkou, protože úspěch Máme často spojený s tím, že kdo vydělává nějaké peníze nebo, uh -huh. nebo má nějakou význačnou roli ve společnosti. Ale tady je úspěch možná to, že, že ten člověk um, dělá to, co chce dělat. Jo, že, Určitě. Ale... Um, že je to fakt osobní úspěch v tom pravém slova smyslu, v tom původním slova smyslu. To, že já jsem jakoby... A já ani nechci říkat, já jsem o tom psal dneska, když jsem komentoval tvůj příspěvek, to ani není o tom, že jsem něčeho dosáhl, ale to je vlastně o tom, že v tom životě jdu za něčím, co je pro mě důležitý. No určitě, dokázali vlastně celému okolí a všem, že jsou úplně rovnoprávnými členy společnosti a že se dokážou zapojit a jsou tam prostě popsaný veškerí ty kroky, který k tomu zapojení vedly. a to si myslím, že je hrozně inspirující i pro jako, autisty, kteří prostě bojují ještě s tím, jako vidět, že to někam směřuje a že jsou schopni se někam dostat a tak. A to, si, to, je, to je hrozně zajímavý moment, který se vypíchla a vidět ve spoustě těch příběhů, že ty lidi um, a, a je to vidíš, to je na těch blozích, že jo, těch českých autistů, ale i zahraničních, že tam je ta obrovská potřeba furt někomu něco dokázat mm. nebo, nebo, nebo vlastně nějak tomu okolí jakoby něco dokázat která pramení z toho, že ten člověk cítí, že ho nevnímají Nepřijíma. jako plnohodnotného mm -hmm. člověka. Mm -hmm. Že prostě je vnímaný jako nějaký méněcený člověk. Proto vlastně ten titul té knížky je jiný a nehorší a, a stal se takovým jako známým sloganem, který vlastně používají všichni, kdo se v té komunitě pohybujou. Protože na jednu stranu říká, že ten že ten autismus vlastně není tím prokletím, který z něj tady všichni dělají. Ale na druhou stranu říká, že není ani ničím jako význačným sám o sobě. Jo? Prostě e, autista není ani lepší, ani horší než kdokoliv jiný. Je jiný. A to je ta definice. A není to o tom, že by nedovedl lhát, nebo že by nedovedl krás, nebo že by mm -hmm. nemohl být zlej, nebo že by se nemohl chovat špatně. Prostě každý člověk může se chovat špatně, nebo se chovat nerozumně v různých situacích. A ale myslím si, že to je perfektní vystížení té věci. Ty lidi jsou jiný, ne horší. A ten moment, který si zmiňovala, ta potřeba furt někomu něco dokázat, je vlastně v některých těch příbězích velmi dobře vidět. Ne jednou, ale opakovaně, protože to je životní cesta, kterou ty lidi popisujou. Ale zároveň, tak jak jsem mluvil předtím o tom úspěchu, si myslím, že jedním z těch úspěchů je ta schopnost se s tím pocitem vyrovnat a přestat ho mít. To je asi největší úspěch, si myslím, <laughs> určitě. Protože bez tady toho, bez tady toho kroku nikdy nedosáhneš těch dalších, dokud se nesrovnáš se sebou, a nepřijmeš se a ne, ne, jako nezjistíš, že seš úplně rovnoprávnej s ostatníma a tak máš pořád takové nějaký bariéry, které si kladeš sám sobě, a potom jako nedokážeš tak dobře nevím, se zapojit protože si pořád říkáš já to nedokážu a právě proto, že si to říkáš, tak to nedokážeš. A ono tam je zvláštní na tom, co říkáš, že to není jenom o těch um, autistech, ale že to je i o těch rodičích, no? že to je hrozně to je, hlavně je to, je o těch to teda rodičích. samozřejmě i o těch lidech, co s nima různě pracují a tak, ale tam už je to složitější tematika, tam se vůbec nebude pouštět, ale je to i o těch rodičích, že vlastně um, ten rodič um, jako, když se řekne, že autismus je stigma, tak není stigma, protože je to autismus, ale je stigma, protože my jsme z něj to stigma vyrobili. Měla nějakou historii, která je popsaná, zdokumentovaná, nějak, která je daná a zaplať pánu, že z té doby z té stigmatizace už se jakoby posouváme dál a už se, um, se celosvětově ten pohled mění, což je hrozně důležitý. Ale ten autismus je stigma a to stigma není pro toho, kdo s ním žije, ale možná ještě víc do jako na tu rodinu a na ty rodiče, protože tam je to stigma jakoby dvojí, to, který oni vnímají zvenku, tu stigmatizaci vnímají z reakcí toho okolí a to vlastně, který mají taky v sobě, jo, protože zatímco ty autisti často vyrůstají a cítí, tak jak jsme se o tom bavili, že je cítit i v téhle knížce, že nejsou dost dobrý, nebo že potřebují dokázat, že vlastně i oni jsou plnohodnotní lidi, tak ty rodiče taky um, mají tenhle pocit, že jo, protože vlastně oni zatím všim, co ta společnost, jak se k ním chová a jak, jak jakoby je stigmatizuje, tak trošku cítí, že oni nebyli, nejsou dost dobrý rodiče, že oni prostě jako nevyrobili to dítě správně, že jo, asi nevychovali správně, když prostě v tom věku, co má dělat, se nechová pohledních učebnici, hmm. jak se má chovat, a že je to špatně a, a jsou tím jako taky pronásledován, A že ten moment, který jsi řekla, to dovolit si vlastně, dovolit si připustit, že, že to tak není, že já jsem nic neudělal špatně, že vlastně je to, je to prostě, že i já jsem vlastně jiný tím, že Prostě takováhle moje rodinná konstelace. Tak to je obrovská... To je ten úspěch. A to je vlastně to, přesně jak si řekla, že, že to umožní všechny ty další věci. Že to umožní všechny ty návazné věci. A v tom je obrovský přínos týhle knížky, že do země, kde jako dospělý autisty spočítám na prstech jední ruky a možná mi nějaký zbudou. A, a i chápu, že ty, kteří třeba nejsou tak veřejně známí, jako ty, který bychom spočítali, možná ani nechtějí bejt, protože je to prostředí je prostě velmi jakoby nehostinný. Tak přijde takováhle krásná knižka, kde je těch příběhů 14. A je to tam fakt o po dospělost. A ty lidi velmi otevřeně a, a velmi upřímně mluví o tom, co cítili, co prožívali, jak to viděli. A... Je to nepopiratelný, to, není, to už není o tom, že jeden člověk nebo dva lidi něco řeknou, ale ty mm -hmm. vlastně čteš 14 příběhů, který jsou každý jiný. Mm -hmm. Ty lidi vůbec nejsou stejný, nemají stejné osoby, osudy, nemají stejné problémy, ale zároveň tam jsou momenty, které jsou stejné. Mm -hmm. A co mě jako fyzicky až bolelo, když jsem tu knihu čet, tak je zjištění, že... Většina těch lidí opravdu nebojuje s nějakou vlastní komplikací, omezením, znevýhodněním, postižením. Aha. Ale že to nejtěžší, čím ty lidi musí projít, a všechny ty příběhy o tom jsou, a vždycky ti musí projít, je vlastně ta nehostinnost a nedostatek té podpory Aha. a porozumění a přijetí od toho okolí, že oni přesně, jak si říkala, navzdory všem musí dokázat, takže oni musí urazit desetkrát další mm -hmm. cestu než všichni ostatní. Protože tam, kde bychom jako ostatní už přijali a řekli, že se jim něco povedlo, tak, no. tak ty lidi prostě mm -hmm. musí to udělat desetkrát víc. A to já si ještě myslím, že ti lidi tam v té knížce měli ještě trošku odlišné vzdělání než od toho teda, které je na západě teď, že teď je asi mnohem víc jako akomodací pro ty, pro ty děti a tak, ale u nás to je pořád tak, jako oni to píšou v té knížce, u nás to je hrozně aktuální, pořád vlastně, jak oni mluví a to nepřijetí v těch školách a tak, takže možná tam jako už, už to třeba možná některým těm čtenářům na západě může přijít trošku jako outdated už, ale u nás je to pořád hrozně aktuální, když já jsem si to četla, tak mi to přišlo strašně. No je, je to vlastně zvlášť, je, jednak to, co říkáš, je přesně, že to je, hmm. k nevíře, většina těch lidí je dneska jim přes 40-50 mm -hmm. let, to znamená už to nejsou úplně mladíčci, a, a fakt to, co říkáš prostě v té době, to, co oni popisují, tak to my zažíváme dneska tady, takže to je jedna absurdita, prostě jak je to vůbec možné? jak je vůbec možné, že ty informace, které existovaly někde a že to nějak fungovalo před prostě 50 lety a od té doby to posunul že to tady tak dneska pořád funguje že v tom lidi jsou ochotní bejt, že v tom jako ty instituce jsou ochotní to udržovat, kdy to je jako Může o panoptikum, jo, je, nebo no, skanzen, nebo, nebo, nebo jak to Ale nazvá? to hrozný paradox, protože třeba jako ve fyzické péči, tady prostě úplně v pohodě, když člověk přijde k doktorovi a má, nevím, pupínky nebo něco, tak je schopnej mu poradit úplně stejně dobře jako jinde. Já neříkám, že tady je to horší nebo lepší, v tomhle je to úplně stejný všude, ale když prostě přijdeš a máš problém v hlavě nebo něco, co, na co se nedá šáhnout, tak je s tím problém. Tak. Tam vlastně přetrvává obrovská, obrovská míra tí stigmatizace, která je hrozně zajímavá v tom, že se s ní složitě bojuje. O, ta stigmatizace vlastně jedním ze způsobů strašně škodlivých, jak s ní bojovat, který byly dlouhou dobu populární, je inspirace. Jo, to znamená, ty vezmeš ty skupiny těch lidí, kteří jsou vnímáni jako postižení někoho, komu se něco povedlo uh -huh. a, a stavíš na tom příběh. Uh -huh. Neuvěříte, co dokázal tenhle vozíčkář. Neuvěříte, co jo. dokázal tenhle autista. Neuvěříte, co dokázal tenhle člověk s downovým syndromem. Jo. Říká z tomu inspirační porno. A má to dva problémový aspekty. Jeden ten aspekt je, že to utržuje... Tu představu toho... Že ten člověk je nějak jako jinej, špatnej. No, to taky, ano. Jednak předpokládá to nekompetenci. Že to je přece zvláštní, že ten Když člověk přesně, něco takového ukázal. Aha. Že to je výjimečný. Aha, aha. Třeba je to věc, která by a nás asi běžně nevytrhla, ale že to dokázal on je výjimečný. To znamená, jako podceňuje to toho člověka, ale druhá věc je, že to jakoby vytváří tu ideu, aha, když to dokázal von, dokážou to všichni a cílem vlastně našeho přístupu k těm lidem je, aby se překonávali a dostávali se do té pozice, kterou my oceňujeme. Kdy mi řekneme o něm, neuvěříš, co dokázal, ale to, co pro ty lidi má hodnotu, nevnímáme. Takže to je jako jedna cesta, která z toho je. A týhle se hrozně u mě tahle knížka dokázala vyhnout a proto se jí tak vážím. Je tam příběh, o kterém jsme se bavili, je tam příběh mopy Hamiltonové, což je matka dvou dětí, která autistka samozřejmě, matka dvou dětí a ona pracuje v obchodě, v supermarketu, v samoobsluze. A to je možná takový jako nepesimistický vyznívající příběh v té knižce, ale má tam hrozně důležitý místo, protože On vlastně ukazuje, že fakt jako to není o tom úspěchu jako mít nablýskaný auto a mít byt a mít, mít jakoby nějaký majetek, ale, ale je to o tom úspěchu, že ten člověk jako dokáže v tom životě fungovat s nějakou mírou vlastní spokojenosti, čehož si vlastně hrozně vážím a... Ale jo, mně se líbí i, jak mluví o těch svých zájmech, které jsou prostě pro spoustu lidí jako něco, co by zavrhli u svých dětí. Jako ona tam kouká na ty seriály pořád dokola, že jo, na takový ty jako pro některé lidi hloupí seriály prostě a že tam cituje, že si s tím bratrem posílají ty SMSky z toho. Ale mně to prostě přijde hezký, jako proč ne? Když je spousta takových lidí. Kteří nejsou autisti a tohle dělají a nikomu to nepřijde špatný, že jo? Prostě každý nemusí být jako nějaký jako sofistikovaný doktor, který musí mluvit jenom odborně a tak. Pro, proč ne? Prostě a proč by takový člověk nemohl být šťastný, že jo? Je... Vrací se to vlastně k tomu, že spousta lidí tam píše o tom, nebo část těch příběhů o tom, že. že... Ty lidi vlastně prošli nějakou kariérou, poměrně normální, ale skončili u toho, že se věnovali nějakým svým zájmu. Aha, že aha. se vlastně hrozně tak dlouho snažili zapadnout do té společnosti a ani neskrachovali proto, že by neměli tu kompetenci na to. Ale, ale vlastně asi zjistili, že, že se snaží víc vyhovět očekáváním té společnosti, než, než tomu, co vlastně by sami chtěli. A skončily v nějakých pracích, které vlastně třeba nebyly tak prestižní, jako ty, co dělali předtím, mm -hmm. ale mnohem více naplňují lidsky. A to máš i s těmi vztahy, že jo? Jak tam byla ta jedna, která žila s tím mužem a po letech si prostě přiznala i díky tomu, že prostě změnila tu kariéru. a z tomu... armády. No, no, no, že začala žít s tou ženou vlastně. To je druhá věc, která se mi na tom líbí, je, že je tam nejenom jakoby e, pestrost e, Fakt ta, ta, ta diverzita, ta pestrost toho, eh, kdo všechno a vlastně úplně všechno eh, je autista, nebo, nebo, nebo jakoby je na tom, je, teď to říkám špatně, jak bohatá je ta pestrost toho autistického spektra, mm -hmm. ale i to, když se na ty na ty povolání, jo, prostě máš tam Eh, právničku, máš tam historičku, máš tam vysokoškolského profesora, no, máš tam ženskou, která dělá v supermarketu, tanečnice. Eh, umělce, tanečnice, hmm. psychologii, hmm. máš tam anesteziologické sestry, jo, žen, prostě s tím pohledem, který u nás panuje v autizmu, já nevím, jestli by někdo chtěl, aby mu anestezi prováděl autista. Já, by, já bych to teda chtěl třeba. Já bych to chtěl. Protože bych se, bych, se cítil, bych se cítil bezpečně. Jo. Stejně tak, jako se cítím bezpečně, když um, a o té knižce, ještě teda musíme říct důležitou věc, velmi důležitou, to je knižka, která vychází s podporou Ministerstva zdravotnictví České republiky, za což jako velice jsem vděčný, protože um, když se ministerstvo zdravotnictví postaví za takovouhle knížku, která mm -hmm. má takový poslání mm -hmm. obsah, tak taky skrývý. říká nějakou zprávu. A pomáhá promovat tady ty ledy, aby jsme se opravdu začali posouvat od toho medicínského modelu, překonaného patologického, který se týká autismus, k tomu, k tomu modelu, který se týká skutečně ty tý neurodiverzity. A druhý, co k tomu je potřeba říct, že to vydává za sklem, tu knižku za sklem OS, o kterým určitě pojďme chvilku taky mluvit, protože bez nich by ta knižka nevznikla, ani náhodou. Nedokázal bych druhou knižku dělat bez partnera. První, první jsem zkoušel, druhou bych takhle nedokázal. A hlavně já nevím, jak to bude znít, ale cítím potřebu to říct. Tady ten trh je tak malý a lidi se na něm jakoby tak postrkujou, myslím si, že často k tomu jsou velmi dobrý důvody a některý lidi je potřeba postrkovat, protože se nechovají správně a tak moc se hádají a tak moc na sebe házejí navzájem špínu. že vlastně tady není nikdo, o kom bych slyšel něco dobrýho. Je pravda, že Marta Pečeňová ze Zasklem už jakoby dlouhou dobu pomáhá hodně dlouhou dobu, už, už to je jakoby hodně let, pomáhá jakoby um, lidem kolem autismu, jak samotným autistům, tak i jejich rodinám, ale tak různým organizacím a je asi jediným člověkem, který tady je, který, od kterého jsem zažil, že pomáhá dlouhodobě a vlastně nezištně. Jo? Nikdy jsem nezažil, že by po mně něco chtěla, nikdy jsem nezažil, že by ode mě něco potřebovala, že by po mně něco požadovala, že by tam byly nějaký službičky, a, a naopak zažil jsem prostě vždycky přístup OK, co je potřeba udělat, jak to můžeme udělat. Nikdy se neptala, kolik z toho, kdo bude co mít, na, na čem se vydělá. A já mám potřebu tady říct, protože prostě nikdy poslouchám věci, které fakt nejsou pěkné, a, a lidi vyprávějí věci, které nejsou pěkný. Ne, bez ní by tahle knížka prostě nevznikla, nevznikla by bez zasklem a a já si toho vážím. Jo? Vážím si e, té podpory a pro mě je vzácný, že tady pořád je jako někdo v Čechách, s kým se dá spolupracovat a komu se dá důvěřovat, aniž by se snažil jako na autismu nahrabat, jo? Bylo to moc smutný? Ne, nebylo to smutný a souhlasím. Uh, tak, ale eh, tohle bylo potřeba říct určitě, eh, co je potřeba taky říct je, že sem, eh, bavili jsme se totiž o té anesteziologii, že já jsem vlastně měl stejnou jistotu, když tu knížku překladal Marek, že ten překlad bude dobrý, mm -hmm, že ten překlad bude včas, tak. že ten překlad bude správně eh, a samozřejmě, když, když ty si eh, koordinovala celý ten projekt a, eh, a pracovala si vlastně na těch jednotlivých částech, editorsky, tak jsem měl taky jistotu, že to všechno bude tak, jak to má být. Kdo bych nemohla spát, kdyby, kdyby, kdyby to nebylo včas. Takže to je, to je vlastně to, co taky doufám, že trošku posune ten pohled, že je, pořád se tu setkáme s tím, že ty autisti jsou buď a anebo mm -hmm. s tím druhým pohledem, kdy jsou jim jako přisuzovaný charakteristiky, které z toho autismu neplynou, jo? že vlastně jsou to nějaké jako nevinný bytosti, andělský bytosti a tak. A oba ty pohledy jsou trošku škodlivý v tom smyslu, že jsou to nějaké zavádějící pohledy, které nám bránějí přijmout ten autismus takový, jaký je. Že to je opravdu o tom, že lidi jsou jiný, že nejsou horší a je, brání nám trošku v tom těm, těm lidem poslouchat bez předsudků. Když mám předsudek, že někdo je hloupej nebo méně cenej, tak to ovlivní to, jak ho vnímám. A když mám předsudek, to, že, že někdo sem byl poslaný, aby mi ukázal tu správnou cestu pro můj život, mm -hmm. tak je to možná vnímání, které je víc o mně než o tom člověku. Mm -hmm. A zase už ho vnímám s nějakým předsudkem. No. Tebe mi se slalo samo nebe. A Marka? No tak Marka 100% Marka no, ale, ale mě jenom 75% <laughs> <laughs> Ale Marek s těma fousama a kolornatýma vlasama eh, jak jsem to řekl, to je mi posílal samo nebo jak v nějaký, tý, nějaký tý český pohádce to je mi samo peklo a Marek vypadá trošku jako čert Um, um, um, z té pohádky uh, hrádky z četí z čet, jak tam hraje ten hermánek, tak, tak to trošku teď doufám, že, že se mnou Marek nepřestane bavit o tom, co jsme tohle řekli. My to myslíme hezky. My to myslíme hezky. Um, je, to, je to hrozně zvláštní na té knížce, že ona vlastně ukazuje perspektivy, který často neprobíráme. A jedna z toho je samozřejmě ta rodičovská, ta je probíraná, si myslím, že až ad absurdum. Ta je probíraná strašně moc. Druhá perspektiva, která probíraná moc není, je ta perspektiva těch samotných autistů. Prostě proto, že tady ty vzory chybějí, že oni se vlastně nejde moc na koho obrátit. A, a, je, a, a když už řeknou, co nějak prožívají, tak hned přispěchá někdo, kdo vysvětlí, proč je to strašně špatná patologie a, a co je s tím potřeba dělat. A hlavně se s tím neukazujte na společnosti a netřepte těma ručičkama, že jo. A, a deset různých metod, jakýma se to dá vyléčit a pak z něj bude zdravý jedinec. A potom ta perspektiva, která tady taky často není probíraná, je ta perspektiva partnerská. A já myslím, že je potřeba, aby jsme o nich začali mluvit a to čistě z toho důvodu, že si ji nelze vyhnout. No, protože um, že autismus je z povahy genetická záležitost, protože je v genech. To už je prokázaný. To neznamená, že geny můžou za autismus nebo nemůžou, to neznamená, že jo, genetika je velmi, velmi složitá. Dneska geny máš jenom jako návod nevíme k tomu, co ti to potom se staví, to není jako bude to tak. <laughs> no přesně tak, jako Temple Grandin, ona o tom hrozně často mluví, protože se tím zabývá a ona vždycky ukazuje tu dvoušrobovici DNA a to, jak je postavená a tam nejde jenom o to, že prostě obsahuje nějaký informace genetický, ale taky to, že ona je opravdu komplexně poskládaná v tom prostoru a třeba ten vztah vzdálenosti a toho, jak je v tom prostoru, tomu vůbec nerozumíme. Jo? A, a, a prostředí, ve kterém je vůbec nerozumíme, jestli má nějakou úlohu, který třeba jakoby, pomáhá přes těch informací a tak dál. Takže nechce pouštět do genetiky, ale zase ten Grandin o tom mluví víc, určitě v knížce Mozek autisty, Um, ale um, co se týká těch partnerských věcí tak ta genetika samozřejmě znamená že je velmi pravděpodobně, že pokud v nějaký rodině někdo autistický je tak se v ní někde, to neznamená nutně že v, v té přímé linii m. ale někde se v ní často objevuje někdo jiný autistický, což dřív se o tom mluvilo třeba, že má autistický rysy nebo ještě dneska se o tom tak jakoby mluví protože přece je to, je to stigma tak se mluví o tom, že jsou autistický rysy ale Temple Grandin o tom mluví naprosto otevřeně, že třeba její dědeček, jeden z jejich předků, tak byl technicky nadaný a byl to velký kutil a vymyslel takovou součástku, ze který potom vznikl autopilot v letadle. Nakonec tahle knížka, když se podíváš na obálku, tak tam má, vlastně to je, mm -hmm. to je nákres Temple Grandin, jakým způsobem se má udělat zařízení pro pohyb dobytka na farmě, aby, aby nedocházelo ke zvyšování stresu toho dobytka k úrazům a, a ke zraněním a těmhle věcem. Jo? Takže i ona vlastně v té obálce něco říká, když říká jiné, horší, tak tam dává něco, čemu spousta technicky založených lidí, který třeba i pracují v podobných oborech, nebo jsou architekti, nebo jak bude okamžitě rozumět. Ale dává tam, dává tam nějakou ukázku sama sama za sebe, no ale proto chci říct, že jsou důležité ty partnerské vztahy protože um, někdy se to stává i tak že um, jak se ty rodiče setkají s diagnózou těch svých dětí tak čím víc začnou zjišťovat o té diagnoze a tím víc začnou rozpoznávat tyhle v úzovkách autistický rysy u sebe a změní to trošku dynamiku té rodiny a často se setkávám s tím, že to změní tu dynamiku takovým způsobem, a je to možné vidět i ve vyjádření jako těch lidí, kteří tím prošli u nás, že tak trochu začnou vinit z toho, toho, toho rodiče, který mm -hmm. je taky na tom spektru toho druhého, toho partnera. A to samozřejmě není správné, a není to ani zdraví. A někdy to trošku změní tu dynamiku těch partnerských vztahů tím, že najednou se stejně jako to dítě je vníman trošku jakoby s nějakou um, zaujatostí nebo s, před, s předsuračností, tak tak začne být vnímaný i ten partner. A to si myslím, že je další hodnota obrovská tihle knihy, že lidi, kteří o svý diagnoze zjistili v pozdějším věku, což v téhle knižce jsou prakticky všichni, protože mm -hmm. v době, kdy byli malí, tak se autismus nediagnostikoval. Že? Tyhle všichni lidi, když byli malí, tak to bylo zrovna v době, kdy Leo Kanner poprvé napsal afektivní disturbance, kde poprvé definoval autismus. To krátce po tom, co vlastně Asperger napsal v Němčině. Ve Víně, eh, v Rakousku nějaké ty, ty svoje spisy. Takže to teprve vznikalo. A pak ještě byly velký politický diskuze, který měl Kanér, eh, kdy o tom autismu nechtěli moc publikovat, tak on potom eh, teda jakoby přiznal, že to možná bude spíš projevem ty dětské schizofrenie a těchto vlastně, eh, psychotických projevů. Protože zjistil, že ho budou publikovat víc a on měl trošku rád to výsluň. Eh, tak to už zase jsme zabrůsli do historie autismu, Ale... Ehm, to, o čem se vlastně bavíme, je, že všichni tyhle lidi v téhle knížce, tak ty dostali tu diagnózu vlastně s nějakým spožděním, anebo dostali původně nějakou jinou špatnou diagnózu a až později to bylo opraven. A to je obrovsky důležitý, protože ty lidi, který dneska, a to nemusí být jenom rodiče těch dětí s autismem, jsou známý případy z zahraničí, kdy naopak lidi, kteří pracují, s rodinama, dětí s autismem prostě taky sebe začneme poznávat nějaký, nějaký znaky a tak dále. A není úplně jednoduchý s tím naložit pro ty lidi. Jo? A tahle knižka tomu pomáhá. Nejenom tomu, jak oni by s tím mohli naložit, ale hlavně, hlavně ukazuje ty partnerské vztahy. Mm -hmm. a asi není velkým tajemstvím, teda že to funguje hlavně tam, kde ty partneři jsou úplně v pohodě s tím, jaký ten člověk je. V tomhle chci hrozně odkázat na tvůj blog, ty tam máš v poslední době série článků, asi jo. poslední čtyři články, který si myslím, že jsou v tom neuvěřitelně no, přínosný taky. Určitě, um, Já furt mluvím dneska, ale já jsem ne, hrozně nadšený z té knižky, <laughs> takže bych dal, dál a dál. Mluv, dál, a, dál, a, dál. Um, a já si myslím, že ono to pomáhá i těm partnerům, který třeba Mají problém přijmout toho partnera autistického, můžou si přečíst, že jo, a vidět, že to jí jde, a že to je jako v pohodě, prostě, že to jako je možné, a že jsou schopni normálně fungovat, mít normální rodiny, děti, které prostě vyštudují vysokou školu, všechno, že jo, tam spousta takových příkladů. A ti lidi se prostě, vím, že tam byl i nějaký jeden prostě případ, že se hádali hodně, a potom ten. Vlastně pán zjistil, že má teda tu diagnózu dostali a jim to naopak ten vztah jako stmelilo, protože jako byli spíš schopní pochopit ty odlišnosti a, a ta žena i říkala, že kdyby se to jako nedozvěděl, tak se s ním rozvede, že jo? Jo, Pr jo, Protože prostě najednou to mělo nějaké pojmenování, ona byla schopná pochopit, proč se chová, jak se chová a asi protože ho měla ráda, tak to byla schopná jako přijmout. No. Autismus zachraňuje manželství. No. Je to, je to dokázano. Je, je to přesně tak, jak říkáš, a je to, je to i o tom, že e, ta diagnóza je vlastně e, pro lidi klíčem. Jo? Jako pochopíš, mm -hmm. a to je zase to, co jsi ty řekla úplně na začátku, jako by mm -hmm. v tu chvíli můžeš přijmout sám sebe, protože máš klíč no, ke vlastně. svému životu. Ono to není něco, co by se měl nechat jako definovat úplně sebe. Jako mám diagnózu, takže jsem taková a taková. Ale jako je to dobrý vědět, protože člověk se pozná a více, o sebe může očekávat a kde jsou ty limity, a nechce po sobě jako přehnaně, strašně moc. Jo, ne, no. přesně tak to, to je zase, tysto to řekla, jo. V té knižce doslova se píše. V závěru v nějakém shrnutí, že dneska se vlastně příliš moc jo. mladých lidí mm -hmm. fixuje na svůj autismus, ale i vlastně mm -hmm. dospělých, jo. Že najednou máme pocit, že všechno, co člověk dělá a jak se chová, je definováno tím autismem. Ano. To znamená, pokud se nám nedaří, může za autismus. Pokud se nám daří, může za autismus. Ale no. já jsem autistka, takže proto mě to nejde, no. A nebo proto mě to jde. Ne... To vůbec ano. není prostě pravda. Ano. Ano. Jo, znova, jiní nejhorší. To je prostě povaha něčeho, Ale to, že mě baví vláčky, to není autismus. To je prostě to, že mě baví mm -hmm. vláčky. Baví mě složitý komplexní věci, že železnice z povahy věci je poměrně hodně komplexní věc, protože kdo kdy viděl nějaký mechanický, historický vlak, tak ten má opravdu hodně součástek, různě se z toho kouří, má hodně efektů, senzoricky je to bohatá zkušenost, šumí, píská, hučí, páru vypouští, kouř dělá černý, to je prostě houká, má specifický rytmus, když jede ty kola jsou olejován, co tam různé jako vzory, co, co mají autisti velmi rádi, takže to, to, to jsou prostě zájmy, které nejsou ničím patologický, ale nejsou ničím autistický, jako možná, když to je nějaký neautista, co má rád vlaky. <laughs> ale jo, ale určitě jo, ale právě to autistický na tom je ten dokonalý vhled do té problematiky. Jo, to je to je to, autistický, to, já, to, to tě může zajímat, já nejen chov slepic, ale prostě jinak to zajímá někoho, kdo je autista a někdo, kdo není autista, že jo, ten, kdo prostě má autistický rysy, i když to řeknu tak hloupě, ale tak prostě ten člověk má farmu drive, má to ten drive, no, no, ale má prostě takový ten drive, takovou, takovou tu chuť, takové to věčné zkoumání, že jo, pořád hlubší a hlubší pronikání, což třeba, jako může mít i neurotypy krát vlaky a nikdo mu to neupře, ale chybí tam právě taková ta, taková ta jiskra, taková úplně to, to... Ta hloubka nikdy nebude stejná, no, no je to, je to no. prostě danou mírou posedlosti, a teď použiju tohle slovo, když bych neměl. A myslím si, že jedna úžasná věc v této knižce je, a ta je důležitá i pro rodiče, i ne pro rodiče, že ty lidi jako často dobře zafungovali kvůli tomu, nebo, nebo našli um, jako dobrý způsob, jak se ošetřit tím, že si našli mentora v tom, co je bavilo. A teď, no, jasně, tím mentorem se buď může stát ten rodič, což um, je někdy nelehký, jo? nelze očekávat od všech maminek dneška, až začnou hrát Minecraft a uh, porozumění Minecraftu, zejména pokud prostě... Um, jako ty konstrukce, které v něm vznikají, vyžadují to, aby znal dalších milion věcí, které zajímají tvoje dítě. A na druhou stranu... Je spousta věcí, kde se tím mentorem stát můžeš. No, prostě, Určitě. Vlaky jsou typický příklad. V Čechách kolik jezdí historických vlaků, prostě za tolik není a znáte všechny má a, a vědět, jak vypadají, tak to, to není zas tak, jakoby, je zas tak nadlidský úpln. Nesplnitelný, úkol. no jasný. Ale nemusí to dělat samozřejmě, ten rodič může se najít ten mentor a, a, a ten mentor způsobí dvě věci, zas, o kterých jsme se bavili. Jednak, že... S tím dítětem se věnuje tomu, co to dítě baví, a samozřejmě to baví toho mentora. Protože, jako co chce učitel hudby víc, než aby ten jeho žák byl skvělý, jo? A, takže, kolik, kolik asi autistů je v hudbě, jo? Když nebudeme jmenovat takový ty známý případy, skvělý jako je, jako je Denis, jo? Tak on tam zdaleka, zdaleka, zdaleka nebude sám. A ve všech těchto věcech, co se, co se jde jako schovat. Takže to je, to je vztah, který jako naplňuje toho mentora a naplňuje toho, toho žáka samotného. No, nebo žáka, to může být dospělý člověk, že jo? To jako může dospělý začít věnovat náramkem keramice třeba nebo něčemu. No, teď, já a moje učitelka výtvarky na střední, to byl úplně prototyp. Vzledám k tomu, že formulujeme já a je mi to hrozně trapný. Ne, jo, a budu muset se celý vyříznout. Řekni ne, o tom. Je, po, op, řekni o tom trošku, že já ten příběh znám a přijde mi fantastický, ale nevím, jestli ho znají všichni. Já taky nevím, jestli ho znají všichni. A nevím ani jak ho mám uvést, nebo jak mám Tak já ho zkusím uvést ale když no, mi musí já facku, ne, když si to nebude líbit, jo. já to budu opravovat, um, já ti do toho můžu vstoupit vždycky. Já teď něco řeknu a no, to nebude dobře, já, Bude. Já nejlepší podržet hbuju, ale <laughs> Mám jako ve velký oblibě Michala Roškaňuka a mám ve velký oblibě to, co tady dělá. Ale všímám si, že někdy, když si pozve, s jaroduškem když tam pozvou ty různý hosty jsou autistické do toho divadla tak Michal hodně s jako mluví o těch těžkostech. A teď nevím, jestli s ním mluví o těch těžkostech, protože ho to zajímá, nebo jestli s ním mluví o těch těžkostech, protože má pocit, že je potřeba furt ukazovat, že to není tak jednoduchý a že to není taková sranda, jak se někdy chceme tvářit. A nebo jestli to zaujíme lidi. Jestli to zaujíme lidi, ale nevím, co je ta motivace, ale vím, že byli minimálně dva hosti nebo Jeden určitě, kde výsledkem bylo, že nic neřek. Protože očividně... Jenom byly tam ty těžkosti. Očividně tam byly ty těžkosti a, a jmu se o tom těžce mluvilo. A, a teď neříkám, že to Michalovič tam. Říkám to vzhledem k tomu, že teď se teda jdem bavit o tomhle příběhu, který vlastně začíná taky nějakýma těžkostmi. A já vlastně nevím, na kolik o nich jsme mluvit. Na kolik chceš. Tak já vám to řeknu na 100%. A, ne, tak, tak ty, ty... Že jo... Já jsem naprosto otevřená. Většina lidí řeší, nebo rodičů řeší u svých dětí základní školu. A školku, Učitě, protože to je moment, aho, kdy dostanu diagnózu, kdy to dítě v tom kolektivu začne nějakým aho. způsobem třeba se lišit, být jiný. A teď za ním chodí ty učitelky a chodí ty učitelé, prostě mají s, s tím komplikace, aho. že jim to strpčuje práci, že jo, a tak, jako zmenšuje to počet kafí, který můžeš vypít během. Ne? Teď to myslím no, jasně, jo, jako for, prosím vás, vážím si všech učitelů, kteří to berou zodpovědně a mají chuť a časa věnovat těm dětem. No, ale, ale to, co chci říct, je, že tady hodně lidí řeší tu základní školu a tu školku. Ale to, co i v téhle knize, vlastně všichni popisují, v knize jiné horší, je, že ta střední, to je to skutečné peklo. Jo? Je, je, o tom určitě. mluví Temple Grandin a vlastně i ten film. To je to největší peklo a tiché peklo, a na to vlastně nikdo není, není moc připravený. No. Takže řekněme, že um, aby jsme to moc netraumatizovali. Hmm. Je, je, m, m, m, m, m, Střední škola pro tebe byla přiměřeně tiché peklo. No. A, a co se teda stalo s tou výtvarkou? Jasně, já jsem teda nemalovala, já jsem malovala i na základce, jo, už tak na druhém stupni. Já jsem na prvním stupni jsem fakt neměla ráda výtvarku třeba, protože jsem nebyla šikovná, nešlo mi to, prostě dys neměla. Praktik. No, byla jsem dispraktik. praktik, ale jako, prostě jsem si říkala, no, tak jako, že jsem k tomu neměla blízko, netrápilo mě to, nic mě to neříkalo na druhém stupni mě to začalo trochu jít, ale jako nebylo to něco, čemu bych se jako chtěla věnovat. Já jsem byla přesvědčená, že budu dělat veterinu. Veterinu jsem Je. chtěla dělat. Ještě, ještě v deváté třídě. Protože jsem šla na Gimpl, protože jsem chtěla dělat veterinu. A teda postupem času na Gimplu teda s chemikářkou, že jo, když se udělaly ty výměny a přestalo mi to jít, tak jsem nějak se od toho úplně distancovala, ale naopak právě jsem... Tam teda ve třídě, kde bylo 25 holek, že jo, všechny úplně hrozně mainstreamové, nevím jak to říct, prostě holky, které zajímalo hlavně to, jak se líčí a nic proti tomu, jo, to je prostě normální asi v tom věku nebo běžný a tak, ale ty holky prostě zajímalo, jak se líčí co kluci, kam se jít, opít, a aniž by nikdo nepoznal, že mám ještě nebo 18 A řešili tyhle věci, což pro mě bylo něco jako úplně strašně vzdáleného tomu, co já jsem chtěla řešit. Já jsem se chtěla bavit o zvířatech, o prostě o umění a a tak. A to prostě bylo jako, byla Já teda. jsem vás strašně, strašně zvrhala. No ale když jsem potom teda, my jsme si vybírali, jestli budeme mít jako dopodrobna hudebku nebo výtvarku. Měli jsme oboje, ale jako čemu se budeme věnovat víc a tam právě jsem přišla a učitelka chtěla, abychom prostě něco kreslili všichni a já jsem teda kreslila a ona byla hrozně nadšená a potom si mě teda vzala stranou, řekla, že jako chce, abych tam s ní byla a že prostě by mi chtěla nabídnout, když bych nechtěla dělat nějaký soutěže a podobně. A já jsem chtěla a začala jsem tam chodit jako pořád i místo tělocviku, který byl třeba traumatizující hrozně pro mě, ale vždycky jsem prostě věděla, že se můžu vymluvit na to, že protože jsem začala vyhrávat i ty soutěže a tak, já jsem třeba, že tu, tu evropskou prostě s té mi ty, ty obrazy, jsem dvakrát vlastně byla oceněna, dvakrát jsem tam měla. A to jako byla prostě velká věc i na té škole, že jsem jako měla sami pochvaly a dodneška tam ty obrazy vysej a tak. A když jsem právě mohla chodit k ní, tak jsem nemusela mít ten tělocvik a mohla jsem a byla jsem jako spokojenější celkově a začali jsme si i hodně jako povídat a třeba i do dneška si jsem tam jako napíšeme mail a podobně a hodně to ve mně jako by vybudovalo nějakou tu identitu a oni jako najednou začali to brát jako jo, ona je tak, co prostě maluje a takže může být trochu jiná, ale jako dejí to a jako vybudovali prostě tu sebevědomí hrozně ve mně. To wow, bylo strašně dobrý. A to mi přijde fakt typicky, že nikdo neřešil no. ježíš Maria, jak teda ty to musíš udělat, aby, aby si prostě nějakou normu naplnila v tom tělocviku, nějakou prostě pětiletku. Mm, mm, mm, mm. Ale pojď a maluj, když ti to ne. A, a tohle je prostě ale jako skvělý příklad mentoringu, který jasně nedá se čekat, že na každé škole najdeš mentora nebo najdeš no, mentora nebo ne. tak. Ale jde to, jde to zařídit a, a je to o tom hledání. A, a ten mentor, když je člověk. Má tak jako prostě obrovský posune, nejenom protože ten člověk může dělat, co baví, ale, ale asi to, co říkáš, ty vede i k nějakému sebevědomí nebo k nějakému sebe že? Jo? Jako ty no si najednou vyhrála nějaký velký soutěže, Právě. Um, který si možná vyhrála, proti, protože ti někdo možná dělat to, co tě baví, že? A já jsem ani nevěděla, že mě to může tak bavit, to je ještě na tom to kouzelnější, jo? že ona ve mně vlastně vzbudila zájem o něco, o co jsem vlastně tak strašně velký zájem ani nikdy neměla, já jsem fakt byla prostě přesvědčená, že nikdy se nebudu věnovat umění. Nebo... To je proč mě vždycky je, je proti srsti, když rodí říká, hele moje dítě žádný zjevný talent nemá. No právě když no. Ty jsi, jsi taky nevěděla, že Já, tě to tolik bude bavit, no. ale je to, ne o tom říct, že nemá talent, ale předkládat, předkládat, předkládat, Právě a, předkládat, a bavila, bavila mě před, biologie předkládat. a vrátila jsem se k ní po prostě osmi letech, že jo, ale jako našla jsem i něco úplně jiného, co mi jde mnohem víc, úplně po té cestě jako bokem a to mě zůstane už na furt teď, prostě. Uh, doporučuji na www.zrzy.cz jít se podívat, uh, abyste jako viděli ty, ty obrazy uh, zrzavý holky, protože to jsou obrazy, které klobouk dolů a, a já kdykoliv na ten webdu. tak uh, já vlastně se zastavím hned, když se mi načte ta stránka, protože tam nahoře hned je šest obrazů a já se jako doslova nemůžu vynadívat. A ale co, vždycky... protože ty jsi to tak hezky udělal? No to, jsem, to jsem neudělal, já to tak dělá ten program, ve to je, ale ta šablona. Ale, ale je to takový zvláštní, že kdykoliv na ten tvůj web přijdu, tak se fakt zastavím a mám pocit, kolikrát i ty obrázky nevidím poprvé, ale mám pocit, že vždycky, jako bych je viděl poprvé. Je a je, je v nich vždycky hrozně moc věcí, takže na to koukám. Ale to říkám, to říkám jenom pro proto aby se všichni mohli přesvědčit, jak, jak, to, jak to s tím tvým malováním je a samozřejmě to, co je úžasné na tobě je, že kromě pěkného malování tam je i, i pěkný text k tomu, který, který je takovým malým jiní nejhorší v Čechách. A teď to, teď to nemyslím zle, já nerad srovnávám, myslím si, že ty jsi úplně jiná než všichni lidi v té knižce. To no, nejenom proto, že samozřejmě máš svůj příběh, ale i proto, že ta knížka přece vznikala v nějaký době, mm. která, jak ty říkáš, bohužel je furt blízká tomu, jak žijeme dneska v Čechách, ale... Um, tak já jsem to neměla moc české, tu výchovu. <laughs> no, ale spíš jsem to myslel tak, že, <laughs> jako jo. když to řeknu tak, tak ty už si vlastně v tomhle pohledu členkou té generace těch mladších lidí, jako no, je, jako je mm. prostě Nick Walker a, a i my Sekvenci a tyhle další aktivisti, který vlastně přece ty, ty podmínky a ten svět je jinej, ve kterém se vyrůstá, že jo, tyhle lidi vlastně nevyrůstali v době internetu. Má právě internet, strašně. Právě. v době mnohem otevřenějšího světa, takže, takže to, už, to, už, to už je jiná generace, ale, ale si um, jedním z hlasů, který se tady objevují. Tak jo, tak já teďka uzavřu tu knížku, nebudu mluvit o těch hlasech. Knižka se jmenuje Jini Nehorší, Temple grandy napsala, Marek 14 přeložil. Ty jsi vydal. Natálka celé zařídila, zasklem vydalo, pozor, ne, já a a zasklem vydal vydalo. Se zasklen. Ministerstvo zdravotnictví, já jsem byl jenom předsmrdáváč. Ty jsi tam byl frajer. Pouze předsmrdáváč. A e, přispěli nám na to dárce láskově, moc děkujeme. Děkujeme Janu Bartovi, a úžasný, úžasný člověk. I. Ministerstvu zdravotnictví e, děkujeme, mluvili jsme o tom už předtím v tomhle podcastu, obrovský významná role. A druhý, co chci říct, je... Je to náš poslední podcast v má roce asi. No jo. Budu muset přestat mluvit. Půjme plakat? Ne. Ty nemáš moc Já nemám Já nemám amygdalu ani. Um, chtěl, my jsme se o tom bavili krátce se podívat za tím rokem. Stalo se tady vlastně hrozně moc. V tomhle roce byl neuvěřitelně nabitej. To nejdůležitější pro mě je, že se objevila spousta nových hlasů. Uhum. Ať už to povede kamkoliv, tak je to spousta nových hlasů. Ehm, my jsme se snažili, asi se budeme snažit dále co nejvíc podpořit, protože jedna každý pohled je jiný a je obohacující. Druhák je tím víc obohacující, čím víc je pravdivější a autentický. A myslím si, že neautentických zkreslených polodů v autismu už tady máme opravdu mnoho. A to, že těch autentických je víc, je důležitý, protože s chodou náhod, nevím, jak je to možné, ale ty lidi píšou o těch stejných věcech, vypovídají ty stejné poznatky. Mm -hmm. Nějak to prostě všechno do sebe zapadá, a buď teda je to největší světová konspirace <laughs> v České republice v oblasti autismu. A nebo prostě asi takový ten autizmus, no. Uh, takže to je první věc, ze mám v obrovskou radost, s čím souvisí to, že ty máš nový web, uh, protože ty si vlastně, uh, jako asi to tak můžeme říct, protože ono to jinak není, ty si ty vlastně asi jedním z těch prvních a nejhlasitějších hlasů díky které možná ty ostatní se začaly vozívat Někteří, určitě ne všichni. Zase bavíme se asi nějaký věkový sekci. Vím, že je taky velká skupina kolem Asperger CZ, kde jsou ale většinou mladší lidi, až na nějaký výjimky. Tam jich taky hodně, to je konec konců taky skvělý hlas, který máme moc rádi. No, a potom se nám tady objevily, jak se to jmenuje, ty autizmy CZ? za? Uhum, uhum. Uděláme malou reklamu konkurenci. To Moc není zdravíme. Konkurence. Já si dělám legraci. <laughs> Ty autizmy co mě v obrovskou radost, protože přinášejí super články zaměřen tematicky na konkrétní věci, které se týkají autismu, jednoznačně pozitivní web. A jako mám pocit, že věci, které Třeba já jsem se zkoušel několikrát vysvětlit a nepovedlo se mi, mm -hmm, mm -hmm, tak, mm -hmm. tak prostě autor tohle webu nebo autorka dávají na první dobrou, jo, což je a super. A je to hodně přímý a surový a úplně jasný. Což... A je to přímý a surový. Je, je, to, je, je to moc čtivý. Pak udělám ještě reklamu, ale nevím, jak to řeknu, protože to je hrozně složitý jméno webu. Který? <laughs> Tý antiheroin ale to zní jako heroin, což je hrdinka anglicky, ne, ne ta droga. Je, když to je tak je tak to je, to je taky nový hlas, který asi um, úplně ve všem se neschodneme, ale v hodně věcech se shodneme. A mně přijde autenticky, proto, proto možná stojí za to, aby se, aby se na něj lidi podívali a některé články jsou opravdu dobré. Je méně obecnější, než ty autizmy, je víc... Jakoby víc popisuje to, to prožívání. Jo. Ale já musím říct, že i u tebe na webu mám tyhle příspěvky rád, protože ty vysvětlovací jsou takový, že může povídáš něco, vysvětlují, že mm -hmm. ten člověk to pochopí mm -hmm. nebo ne. Ale tyhle příspěvky jsou takový, že ty prostě líčíš, co se stalo. Mm -hmm. A to je, to je, vlastně autismus není definice, autismus není učebnice, autismus není popis, nikdo se nechová modelově, že jo. Ale tohle je, ukazuje, ten autismus, jaký je, no, což mi přijde hrozně fajn. To se musí prožít. Dorian, ještě. <laughs> ne, ne, ne, říkat, to musíme vyříznout. Nemusíme. Ne, umá, tak to umá, můžeš umá, vyříznout. Toto. Musíme A to zjistit, no. Musíme to to můžeš to říct. No pak je tady, jak se jmenuje ten web? Dorian Links? Dorian Lix? Links. L Lix. Dorian Links, nebo Dorian Licks, teď se máme Dorianovi, perfektní web, psaný česko-slovenský, protože autor je asi Čechoslovák, stejně jako tak mě, co je jsme je se narodili Čecho, před 1.1.1993. <laughs> autor je Čechoslovák, takže ten jazyk je jako velmi specifický, ale, ale perfektní blog, um, zase z trošku jiného soudku, protože... Um, se víc týká třeba autizmu a genderové problematiky, autizmu a sexuality, konceptu neuroqueer, který je tady tématem vůbec. Mm. Jakoby, zavřeným ještě. Hodině. Zavřeným a, um, Já bych o tom ráda psala, ale co já mám říkat? No právě, no, takže to, jako to, se, to se hrozně těžko otvírá tohle téma. Um, tak o to je tady Dorian, který o tom mluví, ale má i perfektní příspěvky o exekutivním fungování Uh -huh, což je uh -huh, složitý uh -huh. název, který skrývá to, že se ráno probudíš, nic se ti nechce uh -huh. a celý den nejsi schopný z té postele prostě vstát a něco udělat a lidi chodí a říká, že se šlíne, že se vymluváš a tak dále, ale ne, je to exekutivní fungování, je to komorbidita, autismu a um, můžou to zažívat lidi z depresí. Je to opravdu o tom, že někdy vstát z postele je úplně ze všeho nejvíc tam nejtěžší, nejtěžší věc na světě. A, takže to jsou nový hlasy, ze kterých mám radost doufám, že jsem teď žádný nevynechal je možné, že tam někde nějaký ještě lítá nezlobte se na nás uh, určitě, určitě všechny hlasy, co známe a co se nám líbí, tak o ní řekneme a mám velkou radost svýho nového webu, o tom jsme mluvili mám velkou radost to, že můj autismus má nový web Uh, což uh, bohužel na rozdíl od tebe se neporevuje tak luxusním zladem, mm. ale porevuje se to tím, že v příštím roce budeme moct přidat nějaký obsah o který už dneska víme a který si ještě šetříme je to trošku tajemství a překvapení ale z toho mám úplně husinu, že ten bude perfektní, ten bude fantastický Aha, to je nejlepší věc to je fakt super to je nejlepší věc No a pak si myslím, že se nám ještě povedlo a moc o tom nemluvím, protože mám problém o tom mluvit z toho z hlediska, toho že jsme se předtím o tom bavili, že když by to bylo jako u kokofino, tak bychom se o tom neměli potřebu bavit, ale mám radost to, že se nám podařilo udělat v tomhle roce nějaké projekty, díky kterým um, si víc než 6 lidí s autizmem vydělalo uh -huh, nějaký uh -huh, peníze uh -huh, a mají nějakou další zkušenost, kterou můžou použít při hledání práce v životopisech a tak dál. A tak já doufám, že se nám bude dařit v stejným tempem v příštím roce a že budeme že budem vytvářet těch podmínek pro to dál, a že místo toho, aby jsme hodně o tom mluvili, tak budeme fakt hodně dělat. No. Takže... A my děláme oboje. My o tom hodně mluvíme, ale hodně děláme. A hroznou radost a tenhle roky. Je něco, co se stalo v tomhle roce, co to jsme neřekli? Myslím, že jsme řekli všechno velké a podstatné. Hrozně obdivuju všechny, kdo to s náma vydrží vždycky do povídání. Protože... Poslouchá to někdo? bohužel jo to je skvělý chtěl bych se z toho vymluvit, ale bohužel to poslouchá docela dost lidí. to mám radost teď já bych to neměl říkat na záznamu, protože mě to nevyjde ale my bychom se chtěli věnovat všem těm žabomyšlím věcem, který se tady dějou myslím si, že už jsme dali jakoby poměrně jasný postoj a vyjádření k tomu, co si o čem myslíme a nemyslíme a o kom, co si myslíme a nemyslíme a už je to asi ztráta času se tomu věnovat nějak dál. A... Je pravda, že, že jsou lidi, který když prostě dál budou dělat nějaké neplechy, tak asi prostě dostanou přes prsty. Já ani si nemyslím, že to musíme být my, ale myslím si, že není správný, když rodiče, kteří jsou zoufalí a jsou v nějaké situaci, tak jsou prostě různýma způsobama zneužitý mm. uh, lidma, který jim měli pomáhat nebo říkal, že jim budou pomáhat a když děti odcházejí z terapeutických programů prostě s nějakým posttraumatickým stresovým syndromem, uh, horší se, procházejí regresama kvůli tomu, že terapeuti mají nějakou představu o tom, co autismus, co není a nutí ty děti hledat něco, uh, co ty děti jakoby později zbrzdí třeba i na mnoho let. To si myslím, že není správný a a že je potřeba to říct, ne proto, že bychom chtěli někomu oblížit, ale že ten rodič by měl vědět, pokud někam to dítě přivede, tak celo toho místa může čekat. Já přeju všem spoustu lásky Přesně. a budeme ji šířit. Přeju vám spoustu lásky. Ale všechno máš o lásce. Nemůžeš někoho milovat, jenom když bude mít za vlasy. Já můžu někoho milovat, jenom když to bude autista. No to je normálně. A co lety, I sebelásky. I sebelásky samozřejmě, ta je důležitá. Zdravíme všechny sebeláskaře, který si léčí svoje komplexy tím, že pracují s rodinami autistických dětí. Do, doporučil bych třeba hrát šachy. Jo? Je, to, je to taky dobrý, můžete sem taky rádi a neuděláte tolik škody u toho.